פרק ג' תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. אדוני שמעתי שמעך יראתי, אדוני פעולך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהרפרן סלע. כיסה שמים הודו, ותהילתו מלאה הארץ. ונגח כאור תהיה, קרניים מידו לו, ושם חביון עוזו. לפניו ילך דבר, ויצא רשף לרגליו. עמד וימודד ארץ, רעה ויתר גויים. ויתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. תחת אבן ראיתי או הולך חושן, ירגזון יריעות ארץ מדיין. הביא נהרים חרא אדוני, אם בנהרים אפיך, אם בים עברתך, כי תרכב על סוסיך. מרכבותיך ישועה, עריית עור קשתך, שבועות מטות עומר סלע, נהרות תבקע ארץ. ראוך יחילו הרים, זרם מים עבר, נתן תהום קולו, רום ידיהו נשא. שמש ירח עמד זגולה, לאור חיציך יהלכו, לנגה ברק חניתך. בזעם תצעד ארץ, באף תדוש גויים. יצאת לישע עמך, לישע את משיחיך. מחצת ראש מבית רשע, ערות יסוד עד צוואר סלע. נקבת במטב ראש פרזיו, יסערו להפיצני, עליצותם כמו לאכול עני במסתר. דרכת בים סוסיך, חומר מים רבים, שמעתי בתירגז ביתני, לכל צללו שפתי, יבוא רקב בעצמי, ותחתי ארגז, אשר אנוח ליום צרה, לעלות לעם יגודנו. כי תאנה לא תפרח, ואין יבול בגפנים, כי חש מעשה זית, ושדמות לא עשה אוכל. גזר ממיחלה צאן, ואין בקר ברפתים. ואני באדוני אלוזה, אגילה באלוהי ישעי. אלוהים אדוני חלי, וישם רגלי כאיילות, ועל במותי ידריכני, לנצח בנגינותי.